انا ام الرجال تقوانا بعزم الاباطي تقوانا بعزم الاباطي يا من تسامى وخلى المنامه جو العمر يمضي ورا من حراما العمر يمضي بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهد الله فلا مدلل ومن يدلل فلا هادل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه كريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Zahvala pripada uzvišenom stvoritelju, Allahu dželle ala koga naš gospodar uputi i napravi put, zaista je upućena, koga ostavi u zabludi, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put uputiti. Svjedočim da nema drugog istinskog Boga, koji je zaslužan da bude obožavan osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed aleyhi salatu wa salam posljednje poslan sa istinom. Naš uzvišeni Allah je kazao u svojoj plemenitoj, plemenitoj knjizi o vjernici bojite se Allah istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačio osim kao muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je poživio i sakupio na umbareć mjestu da nastavimo govoriti o njegovim tebareke wa ta'ala lijepim, najljepšim imenima kojima se on subhanahu ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunetu poslanika Muhammeda alihi salatu wasalam večeras draga braće i cijene sestre govorit ćemo o jednom veličanstvenom Allahom te bareke imenu jednom posebnom Allahom te bareke imenu jednom imenu sa mnogo mnogo značenja kada se odnosi na Allaha subhanahu veta'ala prošli put smo govorili o imenu koje je jedinstveno i koje pripada samo Allahu subhanahu veta'ala a to je bilo ime El Ehad i ime El Wahid. I rekli smo da je Ehad sveobuhvatnije od imena El Wahid. Tako da ime El Ehad prošli put koje smo govorili spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Spominje se samo na jednom mjestu u Kur'anu. Večeras, draga braća, govorit ćemo o imenu koje nakon imena Ehad dolazi a to je ime. Esamed. Esamed. Ovo ime draga braćo, toliko, znači mnogo značenja ima koja su pokušali, na koja su pokušali ukazati naši učenjaci i teško ga je opisati jednom riječu Ali kada su pokušali na naš bosanski jezik da prevedu i da se kaže jednom riječu nemoguće nego mora znači sa nekoliko riječi da se pojas ovo ime. Samed bi se moglo kazati onaj koji je utočište svakom. Onaj koji je utočište svakom. Onaj kome se sve obraća. Onaj kome se sve obraća. Tako da danas ovo večerašnje predavanje, uz ono predavanje prošli put, je odgovor svima teistima. Odgovor je svim mnogo bošcima. Odgovor je svim onima koji traže dole i nešto što će voljeti, što će obožavati, što će cijeliti, poštovati kao što vjernici poštuju, vole i cijene Allaha subhanahu subhanahu atala. Međutim, vjernici su opisani sa većom osobinom od tih da oni koliko god mnogo i drugi vole svoje bogove koji su lažna božanstva, da vjernici više voli. Više vole svoga gospodara, Allaha te bareke vatala. Tako da nema čovjeka i nema situacije u kojoj zapadne, oteškoće, belaja i nedaće, a da on u tom trenutku ne digne ruke i ne zamoli uzvišenog Allaha da ga izbavi iz teške situacije, pa čak i isti, Pa čak i ateisti. I mnogobošci i svi drugi se vraćaju Allaha subhanahu wa ta'ala unim teškim teškim situacijama teškim trenucima. Tako da draga braćo znači večerašnje ime es samet Allahu subhanahu wa taala veličanstveno ime kojim se on subhanahu wa taala opisao samo na jednom mjestu u svojoj plemeni knjizi i to u suri koja je tako vrijedna, tako značajna, tako velika koja opisuje samo Allaha subhanahu wa taala. Samo Allaha subhanahu wa ta'ala Cijelat sura, celokupna sura Svi ajeti su opis Milostivog Allaha subhanahu wa ta'ala U njima nema ajeta u dunjaluku U njima nema ajeta O ovoga svijeta je mahirata U njima je ljepota Savršenstvo našeg Allaha subhanahu wa ta'ala Koji je samed Utočište svakom Kojim se svi vraćaju Od koga svi traže koji je izlaz svima onima koji je izlaz traže u teškim situacijama. Allah subhanahu wa ta'ala ahad, a samed jedan jedini u svom biću, savršenom znači vatu, u savršenim svojstvima niko nije kao on, lesek emisli hišej, kako je došlo u suri Marijem u 43. majtu da li znaš da neko sličan postoji poput Allaha subhanahu wa ta'ala ovdje kako kažu čenjaci ima značenje da li znaš da ima iko poput Allaha u njegovom savršenom zatu i savršenim svojstima nema, niko ne postoji niko nije sličan Allahu subhanahu wa ta'ala i zato je on takav koji je opisan savršenje osobinama jedini zaslužan da bude utočište svakom da on bude cilj u tvojim dolama, u tvojim vapajima u tvojim teškim situacijama u svemu, znači tvom cjelokupnom životu, gdje god da se nađeš da god da, se, da te zadesi on jedini ti može pomoći, on jedini ti daje izlaz, on jedini je zaslužan da od njega tražiš da ga moliš, da ga dozivaš da se na njega oslanjaš jer je on divan zaštitnik i nema zaštitnika mimo Allaha za vjernike. On je istinski zaštitnik. I ko želi isti, istinsk, istinskog zaštitnika da ima, koji će biti na njegovoj strani, mora biti u njegovoj partiji, mora biti u Allahovoj stranci, da bi Allah subhanahu wa ta'ala bio njegov zaštitnik. Jer Allah je obećao će biti zaštitnik kome, vjernicima, mu'minima, istinski mu'minima, onima koji su ostvarili iman koji su stvarili suštinu imana oni koji zaista vjeruju čvrsto i srcem i jezikom i to dijelima potvrđuju u svakoj situaciji bilo da su u ljepoti, bilo da su znači rahatluku, bilo da su u teškoći, bilo da su u oskudici u svim situacijama on jedini je tvoj gospodar i zato draga braća vidjet ćete koliko imam taberi navodi mišljenja po pitanju Allahovog lijepog imena Esamed, šta su učenjaci kazali. Zaista mnogo mišljenja. A rezimen svega toga, da Ibnu Kesir, Rahmetullahi, isto tako, taberani ima badavi i drugi kažu da sva ta značenja koja ćemo mi navesti su istina. I da dolikuju Allahu Tebarekev Teala. Što znači da se nećemo ograničiti na jednom od toh značenja, nego sva ta značenja koja ćemo spomenuti Pripadaju Allahu Tebare Kebeteala u pojašnjenju ime da je Samet. Jer to ime nema niko. To niko znači ne posjeduje takvo ime. Niti može posjedovati da bude opisano ovim savršenim velikim imenom. Da je utočište svakom. Da mu se svak obraća. Da je zasužan da bude obožavan. Da se njemu robuje, da se njemu pokorava, da njega prihvatiš kao vladara istinskog, kojeg voliš, cijeniš, poštuješ i sve njegove naredbe izvršavaš. Niko, draga braće, ne postoji da je opisan tim imenom, niti da zaslužuje da bude opisan tim imenom. A svak onaj koji bi sebi dozvolio da se opiše tim imenom, nijukom slučaju ne može nositi suštinu tog značenja. Nijukom slučaju. Suština značenja pripada Allahu, Allahu tebareke vate'ala. U jezuku smo kazali da samede ilij ima značenje kasadehu. Da samede ilij ima značenje nešto usveriti prema nečemu, nešto da ti bude cilj, da se zaputiš i kreneš ka tome. Što automatski znači kada bi u šarijaskom značijem znači, govorili da je jedini naš cilj Allah dželevala. U čemu? U svim našim ibadetima. Sve ono što radi, sve ono što čini, sve što ti je zabranio, jedini cilj, jedini cilj, tim tvojim postupcima mora biti gospodar uzvišeni. Niko stvorenja, ni od džina, ni od ljudi, ni od vidljivog, nevidljivog svijeta, nego jedini gospodar, subhana wa ta'ala, ako hoćeš i ako očekuješ nagradu od njega, ako ne očekuješ ne žudi za nagradom od svevišnjeg Allaha, subhanahu wa ta'ala, koji ti je cilj kojem se obraćaš, od koga zaštu tražiška Habibi, ti na sudnjem danu nećeš imati ništa, nećeš imati ništa. Zato u radunjalku čovjek se, pre, čovjek se vraća, analizira svoje stanje, svoju situaciju, šta on čini, šta radi, šta je njegov cilj u životu, u njegovim postupcima, za čime žudi, šta te čemu teži, koji je njegov znači stvoritelj kojem i badete on čini, koji je njegov stvoritelj? Danas kažu svi Allah, naš gospodar. Međutim, kada vidiš u njegov svakodnevni život, svima drugima se pokorava, a najmanje se pokorava sve višnjem gospodaru bareke vetala koji je samed utočište svakome, odnosno svakmu se mora pokoravati, svakmu se mora obraćati i svak mora od njega jedinog gospodara, Allaha, stvoritelja, tražiti. Nije od koga drugog. zato imamo značenje u jeziku. Samet da ima značenje vladara, poglavara, vrhovnog poglavara kojim se svi pokoravaju, kojim se znači svi pokoravaju, gdje niko ne postupa, znači drugačije osim kako on traži. Znate ne poglavice, u plemenima, poglavari, ne može niko ništa učiniti bez Znači, bez njihove riječi, bez njihovog odobrijenja, nema presuda, nema sudova osim u saglasnosti s njima. I tako danas, mnogi od njih okreću glavu šarijatu, a daju prednost takvima, koji daju sudove koji nisu u skladu sa sudom Allaha bareke Kevete Ala. Međutim, onaj kojem se trebamo pokoriti, koji je vrhovnih sudija, svih sudija koji je Hakim, Hakim, Hakim je Allah te barake vete ala, gdje se njegovim odredbama moramo mi pokoriti i njegovim naredbama i se moramo pokoriti, moramo uskrat na život prema onome što traži uzvišeni gospodar te barake te barake Imamo značenje musmed, gdje kažu učenjaci da ima značenje onaj koji nema unutrašnjosti, nema znači unutricu, niti šupljinu i ovo ćemo vidjeti da isto tako će biti u šarijaskom značenju za samed. Nema unutricu i nema šupljinu. A vidjet ćemo zbog čega je važno ovo značenje. Upravo zbog kršana i svi drugi koji pripisuju teba, koji ukazuju da je Isa a.s. jedan od trojci, da je on Bog, da je Merijem Bog Zbog čega će ovo biti važno? Biće važno zato što Allah Subhanahu Atala kada negira njihovo ubjeđenje, njihovo znači odvratno ubjeđenje od kojeg je Allah Želevala čisti i uzvišen, što mu prepisuju da ima djete, da ima druga, da ima ortaka, da ima saučestnika, kao što je znači za Isa, Isusa po njihovog, kako kažu Allah Želešanu ukazuje na posebnu stvar, kojom su bili odlikovani i ko? I Merijem i Isa kao što su odlikovani i ostali odnosno ostala Lahvate tebare kevetala stvorenja zatim imamo značenje esamdu, što u arapskom jeziku znači nešto što je uzvišeno i neravno, uzvišeno i neravno ovo je sve u jezičkom u jezičkom značenju <kuh> kazali smo da se Lahvate Barek kevetala ime esamet spomnije samo na koliko mjesta na jednom mjestu u Kur'anu, znači samo na jednom mjestu u Kur'anu, poput imena El-Ehad. I vidjet ćemo što imam kurtubi i kazao zbog, zbog te činjenice, da u Surik, znači ihlas, odnosno kuluhu Allahu Ehad, se spominje samo jedan put, Allahu ime Ehad i Samet, naša to ukazuje, to ćemo na kraju kazati. <coughs> Značenje je, kada se odnosi na Laha, te bareke ve ta'ala. Sada kažemo, kako je rekao Ibn Đarir i navodi u svom tefsiru, mnoga mišljenja učenjaka šta su kazali. I kazali smo, ne zmije, svega toga, da sve ono što ćemo navesti, dolikuje uzvišenom Allahu te i Vetala da bude opisan, odnosno da ovo veličanstveno veliko ime Samet obuhvata sve. I Ehad isamed, i Samet i Vahdanijet. I vahdanijet, i samdanijet, oba dvije stvari pripadaju Allahu subhanahu wa ta'ala. Vahdanijet da je samo on jedan, po svom zatu, po svom biću, po svojim savršenim osobinama, samdanijet, da je on jedini taj koji je utočište svakom, svako može pomoći, svi mu se vraćaju, svi traže, svi tragaju, svi išću, svi traže pomoć i vapi kod bareke te bareke ve ala I samo njemu pripada i vahdanijet, i samdanijet i uluhijet, kul huvallahu Ahad, Allah ehad i samed, tri stvari. I uluhijet i vahdanijet i samdanijet, Allahu džel levala pripada. Prije, znači prije svega prvo značenje gdje kaže da ima značenje onaj koji nema unutricu niti šupljinu i koji niti jede niti pije koje niti jede, niti pije. Allah je čist, uzvišen od ovih majkavih osobina. U prvim predavanjem smo govorili da je Allah subhanovatala opisan savršenim osobinama, da njemu ne dolikuju osobine kojima su opisana stvorenja, a osobine kojima su opisana stvorenja su po pitanju stvorenja savršene osobine, ali kada se odnosi na Allah subhanovatala su majkavosti. Majka ovo su potpunosti i on je subhanovatala čist, visoko, iznad takvih osobina koje vas opisana stvorenja. I ovo je mišljenje muđahida, Hasana i Krime koji su kazali onaj koji nema unutricu niti šupljinu znači nema unutrice i nema, nema šupljine a šabi Rahimahullah je dodao znači na značenje koji niti jede, niti pije znači niti jede, niti pije i ovo je prvo mišljenje gdje vidimo učenjake mu fesire koji su komentarisali, komentirali Allahove Tebarekeve Tala riječi da su riječ, odnosno Allahove Subhanove Tala veliko veličanstveno ime je Samet opisali ovim riječima zatim drugo značenje navodi onaj iz kojeg ne izlazi ništa ona iz koje ne izlazi ništa i za ovo su kazali ikrime u drugom rivajetu, znači prvi rivajet je ovaj koji smo naveli drugi je da iz njega samed ima značenje, ne izlazi ne izlazi ništa. Zatim značenje koje ikrime dodaje koji niti je rodio i rođe nije, koji znači nije rodio i rođe nije, ništa ne izlazi iza. Allah tebareke, tebareke te ala. Zatim, on je stalni, on je vječni, neprolazni, Allah tebareke te ala. Znači, esamed, koji je stalni, koji je vječni, koji je neprolazni, sve drugo prolazno je. Sva stvorenja prolaze, nakon svih prolaznih stvari ostaje jedino gospodar, tebareke, tebareke te ala. I ovog su mišljenja, kako je rekao Hasan, Katade, znači su potvrdili i ovo. I onda kažu, a ovo ćemo najbolje primijeti u Suri, ihlas, zbog če... Zato što ta sura govori samo o Allahu nego njegovim savršenim osobinama, ne govori ni u kom trenutku, ni u jednom trenu o dunjaluku, znači prolaznosti dunjaluka, nego o savršenstvu, ne prolaznosti Allaha Tebare Keveteala koji se treba i mora obožavati, koji je jedan jedini i koji je isto tako samet utočište svima onima koji traže i tragaju za istinom oni koji traže vape za pomoći, oni koji su u teškim situacijama, jedini koji će im pomoći, jedini koji stavljaju pomoći. Niko drugi, draga, vraćo, iako ti neko ostvorenja pritekne u pomoć, znaj da je počinjen Allahovom emru, da ga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao da ti pomogne. I sve se vraća na Allah subhanahu wa ta'ala. Ti, tvoj metak, sve što ti posjedješ je mulk Allaha, vlasništvo Allaha, zato je malik, melik, melik koji posljedije sve. I sve o njegovoj vlasti Koliko god da misliš da imaš nešto Nije to tvoje To je da Allaha subhanahu wa ta'ala Svi kraljevi, svi vladari Sve što posjeduju Sve se vraća na Allaha Kada ti neko dadne Dao ti iz Allahovog imetka Iz Allahovi riznica Koje je Allah subhanahu wa ta'ala spustio Tako dakle, da vidite Znači sve ovo se vraća na Allaha subhanahu wa ta'ala Ezrađađi rahimahullah je kazao Znači uh, Imam uh, Ibn Žerir Navodi mišljenje, a To je Onaj kome se utiču i obraćaju sva stvorenja. Znači, traže zašto od njega te Kvetala. I njemu se svi obraćaju. I ovo je mišljenje za džadžija Rahmetullah Ilehi, koji kaže, gospodar koji predstavlja... Jedino utočište kojem se obraća, kojem se obraća. Jedino utočište kojem se možeš obratiti. Jedino utočište kojem se stvorenja obraća i ne postoji neko drugi. Nema braću draga, ni turbeta, ni tjevlija, nema kraljeva, nema kraljevića, nema vladara, nema nikog. Allah je jedan jedini. Kada sve uništi, kada sve prođe, kada nestane Dunjaluk i sve što je na njemu, kada nestanu Meleci. Najodabrani Allaha tebare te bare, je tala bića, koja Allah jale, vala, ne pokodnost ne čini, ni u kontenutku. trenutku. Allah smrta i nebesa i zemlju i ostaje samo on. Limenil mulkul jeum, gdje su svi kome danas vas pripada? Neće biti ni tovolnika, ni silnika, nikoga drugog. Jedno, jedino Allahu subhanahu wa ta'ala, lillahi luvahid ilkahar. Jednom jedinom, Allahu subhanahu wa ta'ala, koji je pokoritelj svega, to će Allah ono želeva danu da kaže, šta nam to ukazuje, šta nam dokazuje, da je on jedini zaslužan da budete isti taj gospodar na Dunjaluku, koji je moćan sve uništiti, samo njega, traga, samo njega traži, samo njega iši, samo na njega se osanjaj, samo njega obožavaj, samo njemu robuj, samo njega voli. Onom, znači ljubavlju koja je poniznost, koja je pokornost, koja je obožavanje. I niko drugi nije zaslužan da bude voljen, da bude znači obožavan osim Allah te barekevetala ovim svojstvima. Ebu Ubejdera je kazao za riječi Allahu samed da je Allah želevala utočište svakom pa kaže Allah koji predstavlja jedino utočište koji je iznad svega i mi smo kazali puno puta da je Allah subhanovatala iznad stvorenja da se ne miješa sa stvorenjima da je daleko od njih da nema nikakvog doticaja sa stvorenjima ali u isto vrijeme je opisan osobinom kojom prisutnosti da je u stvorenja osobinom bliskosti da je blizu stvorenja svojim svojstvima znači svojom moći svojom snagom, svojim vidom svojim sluhom Allah želevala, ništa mu ne promiče tu je blizu, odaziva se dobi nevoljnika, samo kaže Allah, o Allahu, o gospodaru za tražen, Allah subhanahu wa ta'ala čuje, jer kaže poslanik Allahu alihi veseleme vi ne dozivate niti gluhog, niti odsutnog, on je sama gdje god vidaste, znači ko je, Allah subhanahu wa ta'ala je ustvorenja svojim znači savršenim sluhom Svojim savršenim znanjem, za, za stvorenje, ništa mu ne probiće, a svojim uzvišenim, savršenim, veličanstvenim bićom, zatom je iznad stvorenja, iznad Arša, koje je najopsežniji, najseobuhvatniji, najveće, Allaho te bareke, veteala, stvorenje, iznad kojeg je samo Allah, samo Allah te bareke, veteala. Tatabi Rahmetullah vijeh je kazao, onaj koji predstavlja jedino utočište. Kome se obraća da bi zadovoljili svoje potrebe. Znači on jedini je utočište kojem se obraćamo. Od koga tražimo da bi nije zadovoljili naše potrebe koje imamo. Kod Allaha te bare, kod Znači koliko habibi stvari imaš koje ti priželjkuješ, koje očekuješ, koje tražiš, koje tragaš. Ko će ti ih dati? Kome ćeš se obrati? Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato se Allah subhanahu wa ta'ala moli. Traži se rješenje za svaki tvoj kont, sve što rekao namjeru, da učiniš, da uradiš, imaš dva rekata da klanjaš, da tražiš od Allah Allahu drage ako je to Haj, za mene daj mi, ako je to šer od, za mene o strani, otkloni od mene. Jer je Allah želevala taj koji zna šta je za tebe, Haj, šta nije, a tvoj da se poniziš, da padneš na sežu, da zamoliš, da zatražiš od tog savršenog gospodara te barekala koji sve super poznaje, sve najbolje poznaje i u najmanje tančine, tako da on zna, a ti ako budeš tražio istinu, on će ti nadahnuti tu istinu. Da će ti, ukazati da vidiš šta je istina, a šta je, je zavoda, Da li je dobro, da li je loše za tebe. Šešan kiti rahmetul alihi, u svom tefsiru kaže za riječe Allahu samet, nakon što je naveo mišenja jezičara, oni koji poznaju arapski jezik i znači arapskom jeziku, kaže, kada shvatiš i naučiš ovo kada shvatiš i naučiš ovo odnosno znaj da je Allah subhanahu wa ta'ala jedini gospodar kojem se jedino vraćamo u svim našim teškoćama u svim našim belajima u cijelokupnom našem životu Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala onaj koji je uzvišen i čist o svih majkavosti, o svih osobina majkavosti a posebno od onih osobina stvorenja poput znači jela i pića niti jede, niti, niti pije i neka je slavljen, i uzvišen i visoko iznad svih znači ti takvi loši osobina, manjkevi osobina Allah subhanahu subhanahu atala. Pogledajte znači koliko, koliko ovo je samo jedan dio koji smo ovdje pokušali prenijeti od naših učinjaka što su kazali za veličanstveno ime esamed kojeg alate barek vatala, posljedje kojim se opisao Šta su podovi? Plodovi su, draga braća, spoznaj ovoga velikog veličanstvenog imena, prije svega sve navedeno, što smo kazali, što su učinjaci kazali kada, kada su uh, pokušali da pojasne Allahu te i uh, ime Samet da sve to se zaista odnosi na Laha Subhanu Avatara, odnosno to dolikuje Laha Subhanu Avatara da svim ovim, Osobinama bude Allah subhanahu wa ta'ala opisan. Što znači kako smo kazali da ovog je mišljenja Ibn Kesir kada je pojašnjavao, kada je navodio, znači u komentaru sure ihlaz, kul ehad, zatim smo kazali taberani, isto tako u svojom dijelu sunne i ovo potvrdio imam Begavi i ostali, znači mu fesiri su kazali da sve što je rečeno. Sve što je kazano o značenju, o imenu Esamed, da zaista to pripada Allahu Subhanahu wa ta'ala i da se može opisati svim tim osobinama značenja tog velikog Allahuog imena. Ibn Abbas, radi Allahanuhu, znači ovdje pojasnjava Esamed nakon što Ibnu Kesir pojasnio riječi Ehad, pa kaže za kulhu Allahu Ehad, Ibnu Kesir, pa posle toga navodi mišljenje Ibnu Abasa. Znači, on je jedan jedini koji nema sebenarnya koji nema nikakvog sudruga niti pomoćnika nikakvog sudruga nikakvog pomoćnika Allah subhanahu wa taala jedan jedini koji se božava da se oslanjaš, koga tražiš kojeg voliš kojeg cijeniš nema sudruga da pored njega drugima ibadete prinosiš i činiš nema znači saučesnika u stvaranju svega toga on jedini je stvoritelj khaliku kulišej on je stvoritelj svega svega što postoji jedini Allah te bareke te bareke wa taala zatim ka i kome niko sličan nije lezaj ke misli nema sličnosti nema poistovjećivanja nema msila, nemate špiha nemate kifa znači nema poistovjećivanja kažemo neko stvore i neko božanstvo ne uzbila je poput Allaha te bare kota u potpunosti Znači, to je zabranjeno, ne postoji neko sličan Allahu subhanahu wa ta'ala, nema špiha, da kažeš, e neke osobine su poput Allahovi osobina, ili Allahove tebarekeve ta'ala su neke osobine poput nekih osobina stvorenja. I nema kifa, nema ulaska u tu kako će njegovi subhanahu wa ta'ala osobina, kada se opiše da ima ruku, on ima ruku tebarekeve ta'ala, veličanstvenu veličanstvenu, kojoj ništa nema slično i koja ničemu ne sliči, samo Allah žele vala zna tu ruku, samo Allah zna svojstvo te ruke, zna kakvo te ruke, a mi draga braćo, kažemo Allah se opisao da ima ruku i mi je potvrđujemo. Ne znamo kakva je ruka, ali čvrsto vjerujemo da kakvoća te ruke postoji. Čvrsto vjerujemo da kakvoća te ruke postoji. Zato su ove stvari jako znači, bitne da svaki pojedinac muslima koji se pokorava i voli svoga stvoritelja. Koji je opisan savršenim osobinama. Zato učenjaci kažu, poput im. Rahmetula Rahmetullah, ali ej, onaj koji je opisan svojstvom govora znači svojstvo da govori da je govorio, da nije prestao govoriti kao naš gospodar Tebare Kevete Allah, znači i da će govoriti i na suljen dan kada hoće on govori kada neće, on ne govori je bolji i savršeniji od onoga koji ne govori, a oni koji hoće da negiraju da, o, da o, kažu da Allah želevala ne posjeduje savršene osobine poput Jehmija ali Tezila i slični, oni koji telili određene osobine, određene osobine opet, znači potvrđuju na svojstvo način kažu da Allah želevala i opisan tim osobinama. Znači Subhanallah, Allahu Đelevala ostranjuju ostranju osobine kojima se on Subhanallah opisao i nema u Kur'anu Kur'anskog ajeta, gotovo ne ga niješ naći, a da Allah Subhanallah u njemu ne spominje jedno veličanstveno ime ili savršenu osobinu koja pro, proizilazi iz tog imena ili znači da spominje dva imena, tri imena, nekada znači kažemo da Allah Đelevala na početku opisuje se ajeta, zatim u zatim na kraju. Puno znači Allah Subhanallah koristi opis opis svog veličanstvenog zata i bića. I onda dođu sveđbenici, zablude, i novotarije, i svega toga znači da kažu Allah nema, Allah ne posjeduje, Allah nije to htio da kaže. To su riječi koje mi ne znamo, prepuštamo značenje Allah subhanahu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu, učili smo Kur'an, objavljamo Kur'an na arapskom jasnom jeziku, da biste ga razumijeli, da biste promisli i razmisli, pa kako onda postoji u Kur'anu riječi koje su, znači, u značenju niko drugi ne zna osim Allah, prepuštamo značenje, a posebno da kažeš za ono što se najviše spomnije u Kuranu, najviše, Allah, Allah se najviše spomnije u Kuranu, Allah se najviše opisuje u Koranu, svega drugog, da kažeš to znači niko, niko drugi ne zna osim Allah, to zati tek teka sudnjem danu, to ćemo znati teka duđa bočeštela mislija o tim, kaza o tim. Allah subhanahu wa ta'ala objavio Kur'an da bude putokazi, uputa čovječanstvu tako se ne spije ostavljati i tako se ne spije slijeti zaboga ovi koji negiraju Allah subhanahu wa ta'ala savršena lijepa imena i svojstva Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ibn Abbas rahmetullah Ali znači navodi Ibn Qesir nakon svojih riječi u pojašćenju El Ahad za El er Samet kaže Allah i utočište svakom znači da kod njega utočište traže sva stvorenja. Kod njega otočište traže sva stvorenja, da od njega mole i traže ono što im je potrebno. Potrebno svoje havajđe, sve slične stvari koje ima šabibi. Nemoj tražiti od nekoga, da ne misliš da ima Allah mu dao. On je stvorenje poput tebe, traže od stvoritelja stvorenja. Traže od onoga koji je njemu dao, da ih tebi dadni. A ne od onoga koji ima da tebi dadni, nego Allah subhanata koji posjeduje sve. Koji je dao svima, pogledajte, znači riznice koji su neizvijene, ne, probro... ne možeš nići pobrojati koliko stvarenja posjedi od svega onoga što im je Alla subhanahu tala podario. Allah svima podario, potraži Allahov robe od Allaha Subhanahu Tala da i tebi dane kao što je dao kao što je dao i drugima. Zatim kaže oni isto to potvrđuju i kažu da je on njihov gospodar Tebare Kvetala koji nema unutrice znači Ibn Abbas govori za same da, da nema unutrice da ne jede, ne pije i da je vječan za razliku od svojih stvorenja i da je vječan za razliku od svojih stvorenja i sve je tačno i sve je tačno jer su to svojstva uzvišenog uzvišenog nam gospodara i ovo su riječi u komentaru Ibn Kesira i sve je tačno nema unutrice niti jede, niti fije. Allah subhanahu wa ta'ala, utočište svakom svaki onaj koji ima potrebu, traži od njega njemu se vraća, od njega traži, njemu dovi je lija u kaburojima daj mi, podari mi učini mi, nema poslanika alaih salatu vesela nakon smrti da mu odeš kažeš Allah, poslanji daj mi to, učini mi to ne može se tražiti od mrtvi koji se ratla Allah, subhanahu wa ta'ala traži se od haj, el haj el kajum, živog i vječnog neprolaznog, stanog Allaha, subhanahu wa ta'ala koji je el evvel el ahir, el vahir koji je znači taj koji je uvijek bio prvi, nije ništa prije njega bilo, koji je zadnji i poslij, neko njega nema ništa, koji je vahir, koji je poslanik Kalisa, koji je samo za kojeg nema niko, koji zna svi stvorenja, koji je lbatin, koji, znači, koji je nevidljivi za golo oko nas, svi, ali on u isto vrijeme sve vidi sve vidi, ništa mu skriveno nije. Od takvog gospodara se traži koji ne umire, koji je prolazan, koji je vječan, a ne tražiš se od stvorenja stvorenje dok je živo ne može ti pomoći, kako će ti pomoći ono mrtvo. Sebi ne možeš učiniti šta god hoćeš, postaju pored kabura šta god hoćeš, bacimo petardu da li je može otkonti, bacimo bombu, baci bilo šta, a kakvu će otkonati tebe ne daću koju ti imaš, koja te tišti, koja te muči. Znači zdrav razum ne može to prihvatiti. Osim bolesno srce, koje je prepuno šeitanski vesvesa, koje je prepuno šeitanski vesvesa i vesvesa oni koji slijede šetane pa ukazuju da zaista mrtvi mogu nešto učiniti. Ne mogu, Habibi. El Samed može učiniti. El Ehad može učiniti. El Vahid može učiniti. El Kahar može učiniti. El Aziz, El Djebar, El Mutekebir. Jedini, jedini, draga braćo koji može pomoći, koji može ostraniti nevolju, koji se može odazvati i niko pored njega, niko pored njega. Zato se on moli, zato se on obožava, zato, š, zato se on cijeni, zato se on veliča i slavi kako ćeš obožavati gospodara da ga ne slaviš, da tvoj jezik nije svjež od slavljenja Allaha Subhanovatala, od iščitavanja Kur'ana, od gledanja u svetu knjigu harfove Allaha Tebare Keveteala, njegov govor koji je objavio stvorenjima do sudnjega kako onda možeš govoriti da ga obožavaš, a sve si to po strani ostavio, zapostavio i učenje, izučavanje i slično. I kažeš, ja volim, ja obožavaš? Koga voliš, koga obožavaš, koga cijeniš? Koga veličavaš kad je majka i otac i sva druga stvorenja više na jeziku, više u tvom spominjanju od onoga vahidul kahar, jednog jedignog istinskog pokoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala. Svi su ti poslovi, sve su ti obaveze na tvom jeziku, svakom, gdje se brate, gdje se jarane, šta ima, kako si, šta ćemo, gdje ćemo, kućemo, kafa, gdje ćemo iza, šta ćemo piti, kakve kolače, samo to pričamo. Gdje je Subhanallah, deva alhamdulillah, Allahu ekber, la ilaha illallah, gdje te rečenice braću? Rečenice koje su veličanstvene, rečenice koje su najveće, rečenice za koji nema drugih rečenica su značajnije, veće i vrijednije. Ako našeg stvoritelja Allaha subhanahu wa ta'ala, tu je lijek za dušu, tu je lijek ako želiš da ima smira u životu, ako hoćeš da budeš smiren, ako hoćeš da budeš upućen, ako hoćeš da budeš zaista pravi mu'min vjernik, tu se pokazuje Habibi tvoje stanje, jesi li mu'min ili nisi li mu'min? Pores i obaveza, Allah se veliča, Allah se slavi, obaveza namaza, jeste ha Bibli bude skrušena na mazu, ponizan Allahu te barekala, da se usmjeren samo Allahu Subhanahu Tala, ta da samo njega tražiš, da si svjestan pred koga si stao i da će sutra stati kada će biti tegobanite težak dan i za nebesa i za zemlju, dijete kada će osjeti koje je dijete bez grijeha. Majka koja će plod pobaciti tog dana, će tako strašan dan biti, kada će svi ustati i stati pred Allaha subhanovatala, više nema lijevo desno, naprijed nazad, hoću, neću, mogu tada ćeš biti uposen velikim strahom, ne znaš gdje si, ne znaš kosi si, ne znaš gdje ćeš, nemaš pojma tog dana strahuju vjerovjesnici, od tog dana strahuju evlije od tog dana strahuju iskreni lahovite barekvetala, iskreni Lahovite barekvetala e, vjernici koji vjeruju u njega subhanahu Atala. Poslanik Alisva s kaže kada čovjek koji bi od dana rođenja, od dana rođenja koji bi bio na seđdi, kada ga majka rodi pa padaju na seđbu, dok je dana, do svoje smrti bio na toj seđdi, pa bude proživljen i kada ugodna strahote na sudjem danu takav čovjek će se pobojati i poželiti, kaže poslanik da se vrati da učini još koje dobro djelo. Šta će biti sa stvorenjima poput nas, sličnih nama, koliko će se oni plašiti? Habibi, nema, ništa više, trgovine, prijatelja, prijateljica, braće, amiđića, amiđa, niko, za kog ne zna, ota za, baj, za sina, sin za oca, majka za dijete, dijete za majku. Svi će bježati jedni od drugih. Uspjeć onaj koji bude slavio koji bude veličao, koji bude obožavao, koji bude redovao ono što Allah subhanahu wa vrednije. Što Allah smatra da je veliko veličanstveno, i on smatra da je veliko veličanstveno. Sve ostalo je prolaznost. Kullu mena fan, sve što je na njemu je prolazno habibi, to tjesu ukazuje da jebka već hurabik, da ostaje samo lice Allah subhanahu, tava, tvoga gospodara, sve je prolazno, lice tvoga gospodara, njegovo veličanstveno, veličanstveno biće, osobine savršenstva ostaju, sve mimo njega je prolazno, sve mimo njega će svrt okustiti. Zato traži utočište, vrati se onome koji je utočište svakome, koji svaku dovu čuje, koji svaki vapaj čuje, svaki istikvar, svaku teubu, i koji se radio te ubi svojih robova. Požuri, vrati se, pokaj se. Koliko god misliš da si dobar nisi, dobar treba se pokajati. Kada učiniš telbu pa misliš nema više teube jer hamda sad sam iskren, učeni kažu ta telba traži još jednu telbu, iskrena tu tebu. Zbog čega je sve, onaj pomislio da se reko i nešto, da je Alla primio tvoju iskrenost. Kako će znati da ti je Alba primio iskrenost, kako zna da si iskren? Račaj se, uvijek smatraj da nisi, uvijek smatraj da nisi izvršeno što trebaš izvršiti, popravljaj se, analiziraj se i nemoj se smatrati da si nekoj nešto, već si običan Allahov te bareke, te bareke vetala rob. Lej se mislihi i ovdje znači u kuranskoj suri, el ihlas... Dolazi je tri važne stvari. Uluhijet te bareke eva teala, njegov vahdanijet i njegov samdanijet. Da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini gospodar uzvišeni koji zaslužan da mu robuješ i baveći niš. Da je on jedan jedini po svojoj od zatu i svojim savršenim osobinama. Da ne postoji neko koji sliča njemu, koji sliča njemu ni po zatu, bit ću niti po njegovim savršenim osobinama i da je on jedini jedini od nije koji je utočište u svemu znači svim našim potrebama svim našim belajima i ne da ćemo svem onome što nas tišti što smatramo da vam treba neko da olakša da rastereti on jedini ti to može i rasteretiti, olakšati i ostraniti te gobe i ostraniti te gobe ostraniti ne da belaje sve ali habibi kada budeš ponizan, kada budeš skrušen, kada budeš iskren, kada iskreno samo tražiš od njega, kada tražiš dvije minute iskreno, a 23 sata da si neiskren u svom ponašanju. U svim situacijama, u svim trenucima da si svjestan Allaha subhanahu wa ta taala, njegove veličine, njegove moći, njegove snage i svega toga i njegovog prava kod tebe, a njegovo pravo kod tebe da ga obožavaš i da mu nikog glavnog ne smatraš. Jedini koji je to zaslužan je Allah subhanahu wa niko drugi. Jedini naš gospodar te barekala, a to kada ostvariš ovome srcu, načeš ga da je Allah subhanahu tvoj tvojoj strani, da te pomaže, vidjet ćeš, vidjet će ti jasno, imaju čuda imaju krameti koje Allah subhanahu tala daje svojime vrijama. Ali te lije se ne prse, ne izlaze i govore a ja vidio sam ovu čim s onu, dalao mi soro, dala, ono, dala mi se ono. ne nego je on zadovoljan, prikrivao drugi i ostavlja to da je između njega i njegovog stvoritelja Allaha te barekebete ala. Pa ćeš vi da je sviren, da je skrušen, da je normalan, da je normalan, danas su draga Braču, znači, u puno situacija nenormali. nenormalno se ponašamo. Jedan te gune, ti večer is skaćeš, je to normalno, to nije normalno ponašanje vijednika, to je nenormalno ponašanje. Jedan te uvijek ti mu vrati puta gore. Jedan te pokrade pa kaže, ja ću ga pokrasti. pokresti, jedan to učinije zijek, ja ću njemu zijet učiniti, jedan ti učini nepravdu, ti njemu uzvrati žest puta gorom nepravdom. Sve nenormalni postupci koji nisu u skladu nisu u skladu, nisu skladili znači jednog ponašanja vjernika. Jedan te spominje na nekom mjestu, ti odješ na 50 mjesta drugih spominješiga, po nečemu što uopće nema kod sebe. I to je naša svakodjenica. Ali to treba popraviti to treba da čovjek vraća, da analizira šta je, da se priprema za taj dan, draga vraća, taj dan koji je težak i tegoban za čovjeka koji će od seždi da je na seždi bio dana rođenja do smrti, bit će mu težak dan. Biće strašan dan za njega. Šta će biti za osobu, koja vrlo malo ibadati, koja samo farze pokušava da ispunjava, nema suneta, niti ima sunete prije, o, prije farza, niti nakon farza. Nije Allah naredio. ni Allah naredio. Pa što je poslanik, Ni Allah naredio, ali ti je dao mogućnost da se njemu približiš, da mu se umiliš, da budeš blizak, da budeš na posljednim da ređama, da ne budeš od onih koji su zalimu nefsit koji su nepravdu učinili sebi, koji nepravdu učinije sebi. Kako budeš mu tekija, bogobojazan, mu tekija, bogobojazan, onaj koji hi, žuri da učini sve što je poslanik s.a.v. i od malog, i od velikog, i od malog, i velikog, ali da ne ide učinu, govori, ja ovo, ja ono, ja ono. Rekla da to bude samo iskreno, radi te bareke tebareke, tebareke v.a. Zatim, pojašnjenje svih onih mišljenja koje smo naveli i koje je Ibnu Džariv, r.a.v s dokazima iz Kur'ana, prije svega onaj koji nema unutricu, niti šupljinu niti jede, niti pije ovo draga braća Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje u Kur'anu, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala kul edaira Allahe et tehidu valijem fatiri samavati vel ardu zar da nekog pored Allaha subhanahu wa ta'ala uzme za zaštitnika koji je to Allah pored kojeg niješ uzeti nekog drugog za zaštitnika osim njega, fatiri samavati vel ardu koji je stvorio i nebesa i zemlju, Habibi. ne nebesa i zemlju. lijevo nebo što ti vidiš je oblako i nose kišu. Nebesa. Sedam nebesa i sedam zemanja, Habibi. Sve je to gospodar uzvišeni i stvorite i stvorio. I to je taj zaštitnik. Pa zar pored njega da uzme nekoga drugog za zaštitnika? Pa odmah se opisuje Allah subhanahu wa ta'ala da je on stvorite nečega što je najveće. Kosmos. Sve što je u kosmosu. Pogledajte zvijezde, deset zvijezda kolike su, planete, pogledajte sunce i mjesec, gospodar Allah stvorite svega toga. I taj gospodar koji je sve to stvorio je tvoj istinski zaštnik. Pa šal kaže. I on je taj koji vas hrani, koji druge hrani, koji o drugim brine, a on se ne hrani, on ne jede. On nije potreban toga, nema potrebe za tim. On je veličanstven, uzvišen od ti majkevi osobina. Ali on taj koji nas sve hrani. Koji sva stvorenja i stvorenja nebesa, i stvorenja zemlji, sve. Sve Allah subhanahu wa ta'ala hrani. O svemu tome se Allah subhanahu wa ta'ala brine. Koli inni umirtu Jeci meni je naređeno da budem prvi koji će se pokoriti Allahu subhanahu wa ta'ala. Prvi! A odmani koji čuju ove riječi budu drugi, nakon poslanika alaih slatu koji se pokoravaju njemu uzvišenom. Pogledajte za ušetak kaže, ajta, djelaš vam kaže, I nemoj kom slučaju da budeš od oni koji Allahu subhanahu tala druge ravnim smatraju, koji činja Allahu subhanahu o tala širk, koji upripisuju druge. Nemoj biti takvi, nego obožavaj, cijeni ga, veličaj ga i poštuj. Jer je on uistinu i zaista jedini koji je zasužan, jer je fatir se samavati. Vrde. Stvorite nebesa i zemlje. Kad se kaže stvorite nebesa i zemlje, drugi ajti kaže omafi fihin Ili onaj hadis koji smo citirali ma fihin I ono što je u njima. I ono što je u nebesima. Ono što je u zemlji. Svega toga je Allah subhanahu ta'ala stvoritelj. Stvorite svega. Znači mimo njega subhanahu wa ta'ala. Zatim Ala Đerošanov kaže u suri Zariyat u 56. do 58. ajta kojih svi mi volimo citirati. Puno citiramo puta. A moramo razmišljati o tome što citiramo, što govorimo, što učimo, što izgovaramo. Allah Subhanu Tala kaže ni džinani ljude stvorio osim da mi bade čine, osim da me obožavaju. Jesmo ga upoznali, jesmo ga spoznali. Allah stvorite nebesa i zemlje. Svega što je. Vas, ljudi, sve što vam je dao, sve od Allaha subhanahu wa ta'ala, on je taj koji je onda zasužen, bude obožavan da mu robuješ. Nema direktora, nema vođa, nema ovih, nema oni. Allah kad kaže namaz, namaz, Allah kad kaže ibadet, ibadet, sve drugo ide po strani. Pa ako se te druge stvari mogu uskladi sa ovim, alhamdulap, se ne mogu, sve druge se stvari ostavljaju, a drži se čvrsto onoga što ti Allah te barek ve ta'ala naredio. Razumijete? Nema više pitanja što da radim. Ovaj mi na ono, ovaj mi na ono. Ovo se kosi sa šarijetom. Kako? Allah tvoj gospodar, Allah ti naredio. Gledaš što Allah naredio. Ne gledaš nekog drugo što te naređuje. A to se kosi. Nema pokodnosti stvorenju, ne pokodnosti stvoritelju. To je jasno pravilo. Što ti Allah naredi, to prihvataš i to je glavna stvar. A ako učenjaci kažu da tu stvar možeš svati na jedan određen način, onda gledaš da shvatiš na određen način. A ako nema tu nekog razilaže, nema priče, a neko traži nešto drugo, nema na poslu namaza, nego kući spajajaj. Kakav je to posao? Posao i tvoj cilj, svakodnevni život... I okričem pet puta da klanjaš pet dnevni namaza stvoritelju jedinom koji je el ehad, el samed, lemjelid, valemjuled, niti je rođen, niti je rodio, jedini koji je zasužen da bude obožavan, ti pet puta dnevno u toku tvoga, znači svakodnevnog života. Što se može usklati s tim, Alhamdala, što se ne može, to ostavljaš, pokorava se Allahu Subhana Uvatara. Prije svega ovdje razgovaraj s onim koji ti to zabranjuje. Ukažem na svoga gospodara, pozovi ga svome gospodaru Allahu bareke Uvatara na najljepši način. Ako odbije i dalje ostane ustraha, bi više tu, nema što tražiti. Zatim Alađa Ušan kaže, ma uridu minhum irrizpim, u ma uridu ejut imun. Od njih ne tražim risk, od njih ne tražim obskrbu niti tražim od njih da me hrani Allah to ne traži ali naredio šta, nisam stvorio osim da mi robuju i džine i ljude, od ne tražim niti bilo kakav id riska niti da me hrani zbog čega Allah Želšanu ukazuje da je on izvor svega toga inna lajhu arrezaku zulkuvetil metin Allah želevala jedini izbor riska obskrbe on je obskrbitelj, er arrezak moćni, jaki i snažni ometin. To je Allah želevala. Moćni i snažni obskrbitelj koji će to obskrbiti koji se brine o tebi, koji ti daje koji te hrani, ti njega ne hraniš i on traži o tebe to ali o tebe traži da mu pokojno činiš da mu i bade činiš to je tvoj gospodar Allah tebareke, tebareke veteala zatim Allah je šanu ukazuje znači Allah je čist od osobine koje da jede i da pije. Niti jede, niti pije. Zatim ukazuje kršćanima na njihovu zabludu, popitaju i sa'a, i njegove majke, Marijeme, za koju su kazali, za kojih su kazali, znači da je on i ona, da su dva boga, da su bogovi pred Allah, te bareke, vete, Allah. pa pala subhanu wa ta'la im ukazuje na majkavost koju su oni imali, a koju Allah subhanahu wa ta'ala nema, jer njemu pripada savršenstvo, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Mel illa Resulun kad halet, Mesih, Isa, Sid Marijamin, ništa drugo nije osim vjerovjesnik, poput drugih vjerovjesnika koji su prošli. Kad halet min kablih Rusul, va umuhu siddiqa, a njegova majka je sidika. Njegova majka je kakva majka? Majka koja je istinu govorila. Koja je istinu govorila i koja je bila prva koja je povjerovala u istinu. A koju istinu? U istinu. Da je on poslanik od Allaha bareke vetala. Kada je progovorio. Zato je ona sidika. Posebna. Zatim kaže Allah, je lišao ajta, Kana je kulani ta'am i njih dvoje su bili ti koji su jeli hranu. Koji su jeli hranu. Pogledajte. Njih dvoje koji su jeli hranu. Ibn Kesir kaže, Rahmetullah Ali. Allah subhanahu wa ta'ala ovdje ukazuje kršćanima koji smatraju da je Isa sin Boži. Odnosno da je on Bog ili da je Bog merjema. Ukazuje da su njih dvoje jeli hranu. Što automatski ukazuje na što? Da je ta hrana voljena izaći iz njih. Allah subhanahu wa ta'ala čisto od toga imate potrebu kada jedeš ranu, gdje imaš potrebu otići na mjesto kako mjesto, gdje se Allah ne spominje gdje je zabranjeno se Allah spominje i oni opisuju da su to bogovi koji su to radili neke Allah subhanu uzviše pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala unzur kefe nubeyjinu lehumu ennaju fekun a ti dobro pogledaj kako ti mi pojašajavamo ove ajete, zatim dobro pogodaj, kuda se oni okreću nakon svega toga. Kaže bruke si, nakon ove veličanstvene upute, pojašnjenja koje je došlo od strane Allaha subhanahu wa ta'ala, kuda se oni okreću od svega toga. koda nisu čuli. Da je Isa, alai -e sratu veselam, hranu. Da je Isa išao u vjece. Da to Bogu. Zato to priluči, znači Bogu da bude opisan takvim osobinama. Nikada, draga, braću. da onda vidite veličanstvo ove vjere, savršenstvo ove vjere koja od Allaha subhanahu wa ta'ala došla i opisala Allah na veličanstveni, savršen način. Da orobuješ i obožavaš takvog gospodara, savršenog gospodara, bez vanjkavosti. A u isto vrijeme zabludu svih oni koji suprotno tvrde onome sa čim je došao Kur'an i sunat poslanika sa Allahu alijih vasalama. Zatim smo kazali da je označen da nije rodio rođe, i rođen nije. Što je jasno ukazano mnogim ajitima u Kur'anu. Ulej misli išaj. Zatim hel ta' levo lehu se Niko nije kao on. Ništa slično nema njemu. Niko ne liči na Laha tebareke. I ovaj ajti sure kul huvalla. Volem. Je kun lehu kufuven. Ehad. Kufuven. Ehad. I niko. lahu te tebareke. Vateala nije. Niko nije poput njega poput Allaha Subhanahu Wa ta'ala što vidimo da Allah Subhanahu Wa ta'ala niti je rodio, niti je rođen, žen, nikomu rava nik, nije, nikomu sliča nije, niti njegovim savršenim osobinama, niti njegov veličan, veličanstvenom biću. Zatim Allah Subhanahu Wa Tala ta ukazuje da nema drugu i da nema dijete, Na drugom mjestu u Kuranskom majetu, u Surel-en-Amu, u Stotom i 101. Sto majetu, Allaha Đelašanu kaže, veđaru lillahi Haleqahum Oni su Allahum Subhanahu wa ta'ala Pripisali Allahu dželašanu kaže Džine Koji su govorili i drugi koji su tvrdili Da su oni šta Da su sinovi kćeri Allahu dželašanu Haleqahum A on je taj koji je ni stvorio Pogodjete, jer u nastavku kaže Allah lehu benine ve benati I oni smatraju Da su oni kćeri I sinovi Allahu te bareke ve ta'ala koje su tvrdili begairi koji su tvrdili bez znanja, nisu znali posjedovali o tome, niti imaju znanje o tome. Allah to negira. Allah subhanahu wa ta'ala to negira. Jo kaže a on je taj koji sve njih stvorio. Kako mu mogu biti? A kada uđe akida u tvoje srce, leza misli shey, hatta se samiya, le kako ćeći kažu ništa nije kao on, ništa slično njemu nije, ne postoji neko poput Allaha. Pa kako će onda neko posto da bude žena? Da bude druga kada ne postoji neko poput Allah te bareke A te kako će proiznaći svega toga znači dijete. Allah čist. I za svi ovi tvrdnji koje je, znači, tvrde zulomčari. Pa Allah Đelašanuhu kaže Subhanehu wa amma I neka je Allah uzvišeni i velik i za svih ti tvrdnji i za svega toga čime ga oni opisuju. Čime ga oni opisuju. Pa kaže Allah Đelašanuhu On je taj koji je stvoritelj nebesa i zemlje. Ajet, nakon tog ajta odmah. Zatim kaže Enna je kunu lehu valadu valemte kun lehu sahibe. Kako da njemu bude dijete, kako da ima da posjeduje dijete kada on nema ni drugu. Negir alate barek vetala i dijete i drugu pa tako da vidimo da je kršansko ubjeđenje i svi oni koji slijede da Allah subhanahu wa ta'ala ima djete ili ženu, da je to neispravno, da to nije istina, ni u kom slučaju. Tako vidimo isto tako da oni koji kažu uziru binullah, da je uzir sina Allah-u bareke vetara isto da je neispravna tvrdnja. Allah subhanahu wa ta'ala nema, znači, niti djete, niti ima drugu i on je čist, veličanstven, od svih tih takvi majkavi osobina. Zatim, mala Đelšan kaže, a on je taj koji je stvorio sve, Subhanallahu, on je stvorio sve. Pa kako vi stvorenjama pripišete nešto da je to znači njegovo dijete ili njegova žena? bi kulli a on sve zna, on je sveznajući, ništa mu ne promiče njegovom, znači savršenom znanju o svema ima i posjeduje, posjeduje znanje. zatim smo kazali da ima značenje As-Samad, vječni, stali, neprolazni. I ovo isto tako potpada u kuranskom ayatu: "Al-Awwal wal je prvi, i posljednji vidljivi i nevidljivi a najbolje poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasni ove riječi u hadiskoj bilježnici muslim Allahumme anta al-awwalu felaisa qablaka kešej, wa anta al se felaisa ba'daka wa anta adh-dhaheru felaisa fawqaka shay'u wa anta al-batinu felaisa dunaka Gospodaru moj, zaista si ti prvi prije kojeg niko nije postojao, prije kojeg niko nije bio. I ti si posljednji posljednji, posljednji kojeg nikoga nema. Allah prvi posljednji. Ti si vahir, vidljivi odnosno ti si onaj izad kojeg nema niko. I ti si onaj koji je nevidljivi, kojeg niko ne vidi, ali koji se vidi. Koji se vidi i motri. Ovdje imamo jednu predaju koju je znači koji su zabilježili učenjaci od Ebu Beka el-Bakalanija koji je bio poznati učenjak ešarijskog shvatanja i razumijevanja. Jedan od najvećih učenjaka njihovog, znači e, njihove akide, koja je znači, šarijska akida. Međutim, on je, falalahu tebarek je tala, pred krajem svoga života naravno pokajao se od tih ubjeđenja i vratio se vratio sa se akidi Selefa. Kaže, za njega ime u temi je da nije vidio o štrumnijeg, pametnijeg, sugovornika sa kojim je raspravljao od njega. Zamislite o svim utekelima sa kojima je on raspravljao kad nije vidio pametnij, o Od njega se bojali znači kršćani. bojali se svi da uđu u raspravu, toliko je znači znao ubijediti u ono što je on, znači bio ubijeđen da ga bi nakon toga nema osli da prihvatiš. Pa još znači da knjige iz orijske knjige prenose, znači ova priča je sa e, Mnogo je putovao po svijetu, po zemljama, znači izlazio iz hilafeta, iz okvira hilafeta iz Islamske države, odlazio je tamo i razgovarao odnosno pokušao raspravljati da ih ubijedi u neispravnost njihovih ubjeđenja, a u ispravnost islama. po ovu priču znači da je te prilike tog puta ošao u Španiju, gdje ga je kraj tadašnje Španije pozvao na debatu sa kršćanskim misionarima sveštenicima. Međutim, tamo je priprem, pripremljenu Varku. Vi znate da mu svima nikada ne može se nakloniti jel kralju jer to iskazuje samo lahno su pranjava ruku i sređa se samo lah te barakala čine, a kod nje je kad dođeš kod kralja onma moraš da pokažeš koliko ga poštuješ i cijeniš. Pa su zali da je on oštruman, da je pametan, proniciv, da znači ne mogu tek tako njemu postaviti neku varku da je on raz, ne, razotkrije, učinili su sobu u kraljevom dvoru tako posebno samo jedna vrata da si mogu na njih ući. Postavljen je kraj njegov prijestel, okuro su znači srštenici koji su iščekivali njegovu pojavu i on dolazi. Ali tako, tako su nisko učinili vrata da je on morao ući i nagijeti se. A odmah stolica ispred toga, kao da je već se onaj, naklonio vladaru. I šta se dešava? Dolazi Ebu Bek Ali, dolazi pred ta vrata i pogleda odmah ono što nije jasno. Počeo gledati lijevo desno. I nas samo okrini. I stražnicom uđe. Allahu ekber. Ovo priča. Stražnicom uđe pred kralja tadašnje Španije. I kada je došao pred kralja, ovi su svi izgubljeni, A on znao da je on tako znači, pametan, da je prokužio, da neće to sebi dozvoliti. on ga je ono, jel, zbog te njegove pameti, razboritosti, takve, ništa mu nije htio učiniti. Kada je dođi, sjedi. Ko je taj sa kim se raspravljam? kažu taj, taj, najbolji od njih, prilazi i kaže mu, kefek, kef haluk, kako si, jesi dobro, kefe Vladu, Kejfe hluk, kako ti je porodca, kako su ti djeca, prvo pitanje, kako si, kako su ti djeca i kako ti je porodca, kada je sve što ne čuo, lica mu je znači se pocrvenilo, toliko ste na ljutio da je i kaže, znači me to pitaš, a znači da sam mi ne ženimo da nemamo djece, pa kaže on Kaže, suhanala, kaže, da se toliko, kaže, čudiš i ne želiš da budeš opisan tim, a opisuje svoga gospodara da ima i drugu i da ima dijete. Kažu sveštenike za čepio, više nije progovorio. To su bili vođe umeta. Oni koji su naslijedili, znači, ashabe, tabine i tabitabine, oštrumni i pametni svim raspravama, nisu dozvoljavali da budu u džah ili neznalice, znali su se kako će se ponašati i nisu bili ti koji su hvatali čestitali njihove praznike, jer su znali šta je njihova vjera, šta znači čestitati takav praznik. Imali su znanje, dok za nas, svećina musimana je uspavana, ne čita, ne sluša, tako da svi drugi manipulišu, svi drugi podučavaju, svi drugi im ukazuju, osim što se ne vraćaju Kur'anu i sunetu poslalika sallahu alijih i veseleme, u kojima je uputa za čovječanstvo, za prve i posljednje sve znači kada se pojavi i kada, kada prođe. Zatim malađalašanu kaže horabike zulželari kram. Sve što je na njemu prolazno je sodnjavka prolazi i nestaje osim lica gospodara tvoga koji ostaje vječno, zulželari kram ovdje kažu učenjaci da može doći u genitivu i nominativu što znači da se opis ovoga veličanstvenog i plemenitog. Može vratiti da je lica Laha Tebare Kvetala veličanstvenog i plemenitog, a može se vratiti kao dva imena Laha Tebare Kvetala veličanstvenog i plemenitog. Znači oba dva kirajta, oba dva učenja, oba dva učenja su ispravna. Zatim imam kurtu Rahmetullah Ali govori da je vahdanijet samdanijet jedino znači koje doliko je Lahu Subhanahu pa kaže obaveza je svakom šarijanskom obvezniku da zna da je Samdanijet i Vahdanijet, da samo pripadaju Allahu te barekala, samo se on te vetara cilja u našim ibadetima, samo se on znači traži, samo činišći radi njega Subhana Ottala, samo se njemu obraćamo u svim našim nedaćama, svim našim belajima i svim našim potrebama. Sredjeći plus poznaj ješte da je došlo u vjerodosvenom hadisu koji bilježi Buharija, koji bilježi i Muslim i ostali sudani da je sura u kojoj se spominje, znači ehadisamed, toliko vrijedna da odgovara trećini Kur'ana u vrijednosti, znači, kada se gleda na Kur'an. Pa imamo prvi hadis od Nebu Saida al-Hudrija da je poslani sallahu alijih ve veseleme rekao, zar neko od vas može svake noći učiti trećinu Kur'ana? Pa su oshabi u tom trenutku zastali i vidjeli su da je to potrškoća za nje, Pa kažu Allaho poslaniče, koji od nas u stanju da svake noći uči trećinu Kur'ana? Pa kaže poslaniče sallahu Allahu i vasaleme, Allahul vahidu samed, sulusul Kur'an. Allahul vahidu samed, sulusul Kur'an. Allah, jedan jedini koji utočište svakom, je trećina Kur'ana. Pogledajte kako je ukazao, Allahul Wahidu Samet, da je trećina Kur'ana. Imamo hadis koji su prošli put spominjali isto u znači, značenju toga, ali imam kurtubi kaže, zbog ovih hadisa koji ukazuju na vrijednost Kur'ana trećine i Kur'ana da je sura Kuluhu Wallah, kaže to je iz tog razloga što u njemu postoje dva Allahova imena koja se ne spominju nigdje drugo osim u toj suri, a to je Allahovo ime Ehad i Samet. Ehad i samet. Dok Ibn je govori za vrijednost se čine Kur'ana u pojašnjenju, znači kako ima vrijednost, kaže to je iz razloga što Kur'an govori o tri stvari, veličanstvene tri stvari. A to je o tevhidu. Allahu je kevetala jednoći o pravima međusobnim znači dozvoljenim zabranjenim stvarima Allah subhanahu wa govori o drevnim narodima šta je bilo znači govori o propisima drevnim narodima i govori o svojoj jednoći a ova sura kao ni jedna druga sura govori o jednoći Allaha milostivog rahmana znači zbog toga znači Kur'an imamo tri znači stvari o kojima govori tauhidu imamo drevnim narodima i propisima kada pogledamo znači zbog čega je trećina to što govori samo jedno od te tri stvari. A to govori o svojstvima Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa sad koji je došao u hadisku je buharja, znači isto tako zabilježio, jer često je mnogo učio tu suru. Pa soši poslaniku s.a.v. da se požale pa je kazao o Allahu, Allahu poslaniče ja je učim zbog toga što ona opisuje svojstva rahmana, svojstva milostvog pa je zato volim učiti. Pa kaže poslanik s.a.v. i tebe Allah voli. I Allah voli. Ibn Taymi Rahmetullah Ali, kada govori znači, ovim riječima, i tebe Allah voli, kaže svaki onaj koji bude volio Allahova tebara, bare je talavil časara svojstva, da uči, izlučava i sluša o njima. To je znak da Allah subhanahu wa ta'ala voli tako. Pa pogledajte danas koliko oni koji regiraju Laha te bareke ta'ala lijepa imena, savršena svojstva, glavu okreću, pa kako će takve Allah te bareke, te bareke ve ta'ala voliti. I mnogi drugi hadisi koji govore o vrijednosti sure ili sure hlas, navešamo jedan koji, koji je znači Seneda, znači Mursel, prekinutog lanca od... Sayyid ibn Musayiba, da je kazao Rahmetullah Ali da je čuo od poslanika sallahu alaihi wa sallam je preknut, ali znači njegov sened do, do njega Musajiba je ispravan, vjerodostojan kako kaže Šajbarnaut da je ispravan vjerodostan, kaže ko prouči, kaže poslanice Allah al ko prouči suru kulhu valla, deset puta Allah će mu izgraditi dvorac u džernetu, pa ko prouči kaže dvacet puta Allah će mu izgraditi dva dvorca u džernetu, ko prouči tricet puta Allah subhanahu tala će mu izgraditi tri dvorca u džernetu, pa je Omer radijel anhu ustao i kazao Allaho poslanice, znači ćemo tamo imati znači više, više naših palača, više tih dvoraca pa, kažu, pa kaže poslanice i sa Allahu i veselem, Alla daruje mnogo više, mnogo više od toga. Allah daruje mnogo više mnogo više od toga. Kažemo hadis je e, znači preknutog lanca prenoslaca ali je ovaj lanac do, do muzejba ispravan kako kaže Schreiber Naut, a i e, drugi hadisi koji bilježi imam taberi, e, imam Ahmed koji je poznati hadis i prouči deset puta kulhu Allahu ehad, Alla će mu sagraditi kuću u džennetu, ovaj Hadis većina islamskih učenjaka od kao slabim da je Ifom, a šehe Albani i Rahmetullah kada je pokušao spoj između svih ti predaja, pošto ima više znači, strana, više pravaca, više seneda, a svi su gotovo slabi, svi su slabi, kaže da jedan drugog ojačavaju, osnažuju tako da može doći najmanju ruku da je zbog ovog seneda, drugog hadisa znači koje smo citirao 10, 20, 30 puta kaže šeheh najmanju ruku da je hadis Hasan. S tim da su opet i današnjim znači, hadisi pokušali odgovoriti šehehu. Pokušali odgovoriti šehehu da hadisi daje ostaje, znači daji ali šeheh ostaje, znači primišljaju da je hadis da je hadis Hasan, Rahmetullah Rehi i svima onima koji su bili naši učenjaci velikani, koji su danas velikani, da jela smo Hanova tala učesti, učesti na pravom putu, da im podari dug život, tamo isto tako oprosti našim roditeljima, da nam podari da se koristimo od onoga što smo čuli, da nam ukaže na pravi put pa da taj put slijedimo, zabdu i jasnom pa da se je klonimo da oprosti našim roditeljima, da jedi naše safove, e, naše safove na istini, na riječima istini, da uništi naše neprijatelje i neprijatelje Islama, da pomogne našu broću musimana u čitavom svijetu, isto tako da pomogne nama na ovim prostorima da ostanemo, opstanemo i očevamo vjeru i da je proširimo, makar bilo, znači, mrsko, makar bilo mrsko svima onima koji mrze i Allaha bareke vetala i ljegova poslanika sa Allahu alijih vaselime, i, i dini Islami propisa Islama i one koji praktikuju أُطَبِّقُ عَقِيدَةَ الإِسْلَامِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَالْحَمْدُ لَكَ لا إِلَٰهَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ اسْتَغْفِرْكَ وَتُبْ إِلَيْكَ